Bai, ba, bueno, e, guk e, nahi genuena herriak libretik antzen, ba, bueno, hau zi hau hitu zen segun aso larriaren atzore antxeran komentatu genduen askapena enkontako eta iketa, ba, bueno, irunen ere bai, askapena gurteluz ez lan egin duen ez eta benengo herri mugimendetan aso horretu dagoen ez, irunen zutza egun mapaik horre, eta horregun irungo jendartean ez, eta herratik maizan ba, genuen eraman kontu hau, ba azkenean erriko, galera erriko batzat nagozitaz eta arretak ba, mazio bat eh, auskesteko zailakera ginen, bat table politikoak eh, posizionatzena behartzeko. Baina kontua gukere bai, mazio hentz ezarketari nola den ez eh, dugula osando kontrolatzen, eta arroan laguntazkatu eskatu nahi egin bilduko lagunei eta beraiek, ba, auskestu egin duten. Zenizan zen gure sorpresa, ba, esan zigutenean, eh, balkate jauna joan zitzaiela, esanez, ba, mazio hori ez duela gai ortenean sartuko. Garantzioa delako ea aipatzea antzaren ba mozioak iztegin edo ez, gai ordenaren edaketa, ba, alkaldeari dagogeola. Eta bera dela, ba, labak izten duena, zer iztegin daiz pekin, eta zerrez, mostante arrega gara bai, baina arrela menzera. Eta ba, beraak jarri zuen aitzake egin dantzen, beno, ba, zantzioetela servizu juridikoetatik, ba, e, gai horreta horretaz iztegin balitze <coughs> udaletxean, ba, egon ditezkela komentarioak, terrorismoa goratu zezaketenak, eta bat, bueno, oza, espekulazioan onarritutako argurio bat, guk benetan, da, funtzile egirik ikusten ez dioguniaik. Eta, eta, bueno, hori izan zen, uraletxaren e, gantzuna. E, aukera orduan aukerarik ez, ez hitza hartzeko, ez, azken binean ez zertxorez? Bueno, azkenean bai, azkenean egin ginen eta, ba bueno, motzio bezala ezin izan genuen, ezin izan zuten hori eta bai baina asaketik eskatu benuen favorez eman zigutela aukera e, itzartzeko plenoan. Eta, bueno, hori ere bai, dudatan zegoen, azkenean e, derri ere de alkatea bai da, e, plenoa egiten erdien ditartean itza eman ebezera bakitzen nora, ba, bueno, bako eta dideria da e, itza hartuko aukera eman zigula. Eta, bueno, ba, udaltalde aurrean ba, hor, buke esposatu benuen, Ba, iruditzen zaigula oso gora dela, irungo jendartean ere bai, impactu zuzena dukala askatenaren kontrako ilegalzia zionek, eta, eta iruditzen zita benetan harri garria, alkataren jarria zein izan zen, eta egin genion, ba, zuzenean galdera. Alkate jauna, oza, entzundu gula, ba, bueno, arazik juridikoak e, e arguliatu dituzuda, baina jakin nahiko genukela, benetan zein den <coughs> zein den arrazoi sakoneko arrazoia, egin er, ja, hau, tratatu ez izateko, irungo bat zarna guzian. Eta bueno, ba galdera rena aurrean ba e, ustedes dena berriro ere legean Balis kolegia horretan defendatu zen eta eta hau txegel ditu zen dere erantzuna. Hum, dena den, esan barra dugu, pleno horretan gertatutakoaren inguruan, harituko zaretela, salaketa publiko hori egingo dela, hori bihar e, hostilala arekin izango da, e, eta, bueno, haxetasun ba, gello, eh, izango ditugu txufi, eskermila, eh, gurean izatagatik. Ba, Bukatzeko, e, aipartu nahi nuen, hori, esan bezala, e, ba, ehatxe bildutik eta baita lepoemosetikaan, Ba, bueno, cartas una dira zi, zi butela, eta printzipioz ere bihar eh, prentza horrenegon odilea eta bueno, deia aldea dugu, ba zukean bezala, dia San Joanen 12tan, ba udalaren jarrera hau saihatu nahi duen guztiak eh, badalkalako lekuak prentza horretan,